Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, mu sallallahu wa sallam wa baraka la nebina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena inneke enta l'alimul hakeem. Allahumme alimna ma'yumfavna wa anfa'na bima'alamtena uzidna ilmeni rabbil alameen. Sva slava i hvala pripadaju samou uzvišenou Allahu nekajnemu slava i hvala unolika kolika njegova velicina i koliko samou uzvišenou Allahu dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, na njegovu učasnu porodicu, sve ozhabe i sve onoje koje ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Allahu jalla u ala na početku i na, i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, ja doista je Allah sve znajući, sve mogući i mudri. Dragaj poštovana braćo, u ovom našem serijalu Vjera je obhođenje, pokucali smo na jedna velika, ogromna i tekako bitna vrata. Dakle, govorimo o našem obhođenju spremu, ovoga u čemu se nalazimo, sprem šerijatskog znanja, sprem znanja u dini islamu i njegovim nosiocima. U našem prošlom predavanju, iako je tamo postavljeno i naslovljeno kako je naslovljeno blagodati islama, dakle, govorili smo o osobinama onih kod kojih se traži znanja, o osobinama učenih ljudi kod kojih se traži znanja. Pa oni koji su bili prisutni, koliko se sjećaju, spomenli smo otprilike pet osobina. Prije svega, dakle, da govori, radi i živi po Koranu i Sunnetu. Da govori, radi i živi po Koranu i Sunnetu daleko od Novotarija. Zatim, da je sticao znanje pred poznatim i priznatim islamskim učenjacima. Zatim, da je daleko od osobine traganja za olakšicama i slijedjenja olakšica. Dakle, da nije od onih koji tragaju za olakšicama i slijede olakšice. Također, da ima iskustvo u traženju znanja i dijelenju znanja. Da ima, dakle, i za sebe godina u traženju znanja i također dijelenju, podučavanju znanju. I petu, na kraju smo spomenuli, dakle, da ima on sam lijep odnos pramučenih ljudi da on sam uvažava pošto je učeni ljudi. Dakle, otprilike osoba kod koje trebamo sjediti, pred kojom trebamo savijati svoja koljena i učiti znanje o našem dinu, treba da govori, radi i živi po Kur'anu i sunnetu, daleko od Novotarija, jer je ispravno znanje znanja iz Kur'ana i sunneta. Kako je rekao Ibn Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, u svojoj noniji, ali muqala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfan mal ilmu nasbukal khilaf safaht bayna rasul wa bayna qawli fulan znanje ono sto kaze Allah i sto kaze Allahov poslanik sto kažu ashabi tumačiti šta je rekao Allah i njegov poslanik nije znanje već je ludost da se prihvatiš riječi nekoga drugog a ostaviš se riječi poslanika sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i dakle da je daleko od monotarija jer Prošli puta smo spominjali govore učenjaka za svoje osobine, novotarija je druga vjera. Novotarija je druga vjera. Novotarija sa islamom nema ništa zajedničko. Zatim, dakle, da je sticao znanje kod priznatih i poznatih učenjaka. I ovo je i bitno u ovim vremenima u kojima danas živimo, u vremenima iskušenja, fitni i smutnih, Osoba koja je sticala znanje kod priznatih poznatih učenjaka, dakle, znaći se uz Allahovu dozvolu u ovakvim vremenima moće zauzeti ispravan stav. Narušto, dakle, treća osobina bitna, da ne slijedi olakšice i da ne traga za olakšicama. Danas vidimo da je na sceni olakšavanje i umrtljivanje vjere. Da mnogi, dakle, žele da olakšaju, ljudima vjerujete i umrtljavaju malo što od propisa ostaje. Zatim, dakle, da ima iskustvo u traženju znanja, isticanju znanja i dakle da on sam poštoje učene ljude. I trebali bismo držati se ovih osobina i tražiti ove osobine kod onih od kojih slušamo vjeru. Nije u redu da vjeru učimo iz knjiga, niti da vjeru učimo sa interneta ovdje ili ovdje, već u osnovi kada se govori o učenju vjere, učenju dina, misli se na skupove na kojima se govori o Allahove vjeri. Brojni su hadisi, ako Bog da o tome ćemo govoriti detaljnije, u kojima se spominje da su govorili ashabi, sjedili smo, pa je među nas došao Allahov poslanika, alihi salatu sam, sjedili smo uz Allahovog poslanika, alihi salatu sam, nalazili smo se kod Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kada je došao taj, taj, slično. Dakle, u osnovi Iz knjiga, sjećate se da je rekao Imam Šafija, Rahimehullahu Teala, ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit vjeru. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit vjeru. Ibn Al-Qaim, Rahimehullahu Teala, također ima opasan govor za one koji daju fetve, koji odgovaraju, daju, izdaju propise na osnovu knjiga, nepoznavajući stanje, situaciju dotičnog koji traži odgovor, da će također pogaziti vjeru. I dakle, ovih osobina moramo se držati. Ove osobine trebamo tražiti kod učenih. Nije u redu da od svakoga slušamo. I danas ovako pridržavanje za vjeru imamo upravo zbog toga što od svakoga slušamo, svašta čitamo i slično. Ne jedemo svašta, ne pijemo svašta, ne bismo trebali svašta ni slušati. Jeli? Davno... Rekli su islamski učenjaci prelijepi riječi, kamo sreće da se svi mi pridržavamo tih riječi. Kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, nestalo bi razilaženja. Kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, nestalo bi razilaženja. Danas zna se ko govori o medicini, zna se ko govori o ekonomiji, zna se ko govori o drugim naučnim oblastima, ali o vjeri svako govori. O vjeri ne zna se više ko ne govori. Svi govori. Zato imamo dakle ovako cijepanje, razilaženje, među nama. Kao što učeni imaju svoje osobine i te osobine trebamo tražiti kod njih. Pronađemo li te osobine, sjesti učiti kod njih. A ako se sjećate, spominjao sam riječi naših prethodnika da su govorili u naše vrijeme, kada bismo htjeli da tražimo znanje kod nekoga, odlazili bismo i promatrali njegov namaz. Po strani bismo se izdvojili, pratili kako klanja. Zatim bismo pratili kako se obhodi s drugim ljudima i slično, tek onda bismo sjeli pred njega. Ne tako, kogod poželi sjedni u stupi, mi se okupimo oko njega i slušamo. Kao što oni imaju svoje osobine i mi koji tražimo znanje, moramo imati svoje osobinje. Ukoliko želimo postići znanje, pogotovo znanje iz Dina, moramo se odlikovati određenim osobinama. Zašto neki od nas deset pa i više godina uče, prisustvuju sjelima, skupovima, čitaju knjige, slušaju predavanja, malo da su se šta u svom znanju pomjerili, napredovali. Malo šta su se popravili u svojoj vjeri. Imaju osobine koje moramo ostvarti prilikom traženja znanja. Nam je dobro poznato bilo koji dunjavski cilj da bi ostvario, da bi došao do njega, moraš poduzeti ovo, moraš poduzeti ovo, moraš poduzeti ovo da bi došao do njega. Pa znanje, šarijatsko znanje, naročito dakle, najveća blagodat koja je data vjerniku šarijatsko znanje, mora dakle čovjek, ukoliko želi da postigne tu blagodat, mora da se predržava određenih adaba. I gledajmo dakle da ove adabe imamo pri sebi. Ako Bog da večeras ćemo odpočeti s tim adabima, njih nije mali broj, veći ih je broj i gledajmo dakle da te osobine imamo kod sebe, te adabe. Kako bismo smo postigli šarijatsko znanje i kako bi to znanje bilo beričetno kod nas. Ljudi također na Dunjalu po svoje dunjaluške ciljeve mogu svakako postići, međutim koliko će uživati u tome? Dugotrajno, pitanje. Za trgovca koji vara, koji petlja koji podmeće robu i ostalo ne kaže se da je uspješan. Rač je nekom jeste postigne novca, možda za kratko vrijeme mnogo, međutim koliko mu je taj novac berićetno kod njega. Tako isto dakle ukoliko čovjek želi da postigne znanje i da to znanje bude berićetno da položi i eli rezultatima, plodovima on da mora da se pridržava određenih adaba. Može da postigne znanje Međutim je li, da to znanje ne bude beričitno kod njega, da ne poloči rezultate, plodove i slično da se prvi on ne koristi. Pa prva osobina kod nas koji, tra, koji tražimo stanje. Da budemo svjesni koliko je traženje znanja kod Allaha subhanahu wa taala poseban ibadet. Da budemo svjesni kolika je blagodat šerijetsko znanja. I nastojimo dakle da ovo stalno imamo pred svojim očima. Zašto su halke ovako male? I na drugim mjestima još manje. A koliko nas ima? I koliko bi nas trebalo biti? I koliko kada čujete znanje, koliko je vrijedno? I koliko možemo bez znanja poznatome da je Imam Ahmed Rahimehullahu Teala rekao ljudi su u potrebi za znanjem više nego li su u potrebi za jelom i pićem. Danas možeš jesti jedan put, dva puta, tri puta, četiri puta maksimalno. Ali za znanjem iz dina, za znanjem iz vjere si potreban stalno. Gdje god kreniš, gdje god korak učiniš da bi uradio onako kako Allah traži tražio tebe i kako je čime on zadovoljan potrebno je znanje. Allah najbolje zna, nema nas na halkama zbog toga što ne vrednujemo znanje kako bi smo trebali vrednovati. Jeste, ove sve tekstove sada koje ću spomenuti, spominjali smo, međutim, počesto nam ti kuranski ajati, hadisi, proletve kroz glavu, ne zastanemo mnogo kod njih. I to je naš problem. Mogli bi smo sjediti i pričati satima i satima, spominjati i dokaze, međutim, dakle, nismo izgleda dovoljno ubijeđeni u svete te šarijatske tekstove koje spominje. Da smo ubijeđeni, ti tekstovi bi ostavili traga kod nas. Nije cilj samo da se napamte kuranski ajeti i hadisi. Znanje je objavljeno da se radi po njemu. Kur'an je objavljen, hadis je objavljen da se radi po to. Pa da spomenemo neke kur'anske ajte i hadise koji govore o vrijednosti znanja. I da vidimo i da se uvijedimo da nema ništa časnije za tebe nakon upute dini Islama da tražiš znanje iz vjere. Da budeš talibu l'ilm, onaj koji traži znanje i onaj koji nosi to znanje. Pa u 114. ajtu sure Taha. Kaže Allah, Jalla wa'ala, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا I reci, Gospodaru povećaj mi znanje. U ovom ajetu Allah se obraća svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i naređuje mu, traži od njega. da Daudovi kaže, Gospodaru povećaj mi znanje. Mi je rekao, Gospodaru traži. I reci, gospodaru povećaj mi netak, gospodaru povećaj mi snagu, gospodaru povećaj mi zdravlja. Već je rekao, gospodaru povećaj mi znanja. Tražite od početka Kur'ana do kraja Kur'ana ovako jasnu dobu, da poslanik Alihi Salatu samo ovako jasno traži nešto drugo. Nećete naći. Što je jasan i svima nama da je znanje najveća blagodat jer da je bila veća blagodat nakon upute dini islama, Allah Đalevala bi veala bin naredio svom poslaniku da traži povećanje te blagodati. Pasu i ashlabi, a trebali bismo i mi kada čujemo ovaj kuranski ayet da kažemo gospodaru naš povećajnom znanjem. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu telan kod ovog kur'anskog ajta kada bi ga učio, zastavio bi govorio gospodaru moj povećajni znanje povećajni, jakim povećajni iman. Zatim deveti ajt suri Zumer, o kojem kaže Allah jalla wa'ala Qul hal jeste vi alledhine ya'lamun, walledhine la ya'lamun, innama yetedhkjeru ulul elba. Reci zar suisti koji znaju I oni koji ne znaju Zar mogu biti isti oni koji znaju i oni koji ne znaju Doista povuku iz ovih riječi uzivaju samo oni koji su razumom obdareni Ne mogu biti isti oni koji znaju Za Allaha i Allahov din Allahove naradbe i Allahove propise Kao oni koji ništa od toga ne znaju Onaj koji više poznaje Allaha, više ga se i boji više se odaziva njegovim naradbama, ostavlja ono što mu je Allah zabranio, za razliku od onoga koji ne zna. Onaj koji zna za Allaha i njegove naradbe i zabrane on žuri da čini što je god moguće više dobrih dijela, koristi svaku prijeliku. Pogledajte samo koliko je Allah milostiv prema nama, pa nam stalno daje sezone, samo što jedna završi druga nastavi se na nju odpočne, sezone u kojima se dobra dijela vrednuju. Mnogo, mnogo više. Ljudi koji to ne znaju. Ljudi koji ne znaju za te dane, za te trenutke, prolaze ih ogromno dobra djela. Ljudi koji ne znaju za dana šure, ljudi koji ne znaju za dan arefata, kad su hađe na arefatu, prolaze ih ogromno dobra djela. Pa ne mogu zasigurno biti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Kod Allaha subhanahu wa ta'la zasigurno nisu isti. Zatim, jedan od najubeđatljivijih ajeta koji govori o vrijednosti znanja i njegovih nosilaca. Osamnaest ajet sura Ali Imran, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah svjedoči da ne drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo njega i to svjedoči Meleki. I to svjedoče učeni ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala je uz sebe, u najčasnijoj stvari, kao potvrdu najbitnije stvari, najbitnijeg pitanja, onoga zbog čega smo stvoreni. Dakle, teuhida potvrdi, Allah jednoć je jednoće uzeo najbolja stvorenja na nebesima i na dunjaluku pa vratite se na komentara, u sve jednom komentaru stoji da je bilo boljih ljudi od učenih ljudi na dunjanku Allah bi spomenuo nakon svoga spomena nakon spomena meleka najboljih najodabranijih stvorenja na nebesima spomenu je najodabranijan stvorenja na dunjamu učenih ljudi pa nastoj da budeš od takvih da te Allah dželle spomene u sebe meleki Zatim 11. ayet sure Al-Mujadila, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Dijelo pred kraj yarfa illal ladina minkum wal ladina utul ilma Allah će između vas uzdici na stepene one koji vjeruju, a između njih vjernika one kojima je dato znanje. Allah će između vas svih vas uzdignuti vjernike, kako je došlo drugim kuranskim ayetima, وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وجته بيتي غрни ако будете vjernici pa dalje u ovom ayatu sure al-mujadala kaže i između vjernika uzdići će one koji imaju dato znanje i ne kaže se u ajatu Allah će između vjernika za jedan stepen uzdići učene niti za dva stepena niti za tri stepena već kaže za stepene derege A između jedne i druge derece opet je ogromna udaljenost. I brojni drugi kur'anski ajit, kojima se spomniu, vredno znaje. Što se tiče hadisa, oni su brojni, ali neću mnogo duliti. <coughs> Hadis kod Ebu Dawuda ibn Mađe i šeha Alvanii, Rahimahullahu ta'ala, ocijenio ga je vjerodostojnim. Hadis Abu Darda, radiyallahu ta'ala, u no kojem kaže poslanik, aleyhissalatu vesselam, Menceleke tariqan il temisu fihi ilma Sahha lallahu lehu bihi tariqan ilal djennet Koji zabere neki put da na njemu traži znanja Ili koji zabere put znanja Put da na njemu traži znanja Allah će mu zbog toga olakšati put do djenneta Zar ne želimo? Da uđemo u djennet Evo sigurnog puta koji vodi do djenneta Traženje znanja je siguran put do ulazka u džennet. Kako da ne? Kada čovjek prilikom traženja znanja saznaje šta Allah traži od njega, čime je to Allah zadovoljeno, šta mu Allah zabranjuje, i ukoliko bude iskreno tražio to znanje, i slijedit će Allahove narodbe i ostavit će onoga što mu Allah zabranjuje, i time će ući u džennet. Čitajte brojne koranske ajte u kojima se kaže i uđite u džennet zbog onoga što ste govorili, priželjkivali bima kompt tamo alon zbog onoga što ste radile. A čovjek ne može da radi prije nego li nauči. Prije negoli sazna za to. Pa za sigurno da dakle, traženje znanja je siguran put do Ovaj hadis je produžan. Dalje se u hadisu kaže i doista meleki pružaju svoja krila ili spuštaju svoja krila onome koji traži znanje i zadovoljstva prema tom njegovom postupku.. Meleki. Allahu dželjavala pokorna stvorenja. Nikada mu nepokornost nisu iskazala. Odkako ih je Allah stvorio u pokornosti su. I nikada ne malaksavaju, ne umaraju se. Stalno su Allahu dželjavala u pokornosti tebi se stavljaju u hizmet. Tebi spuštaju svoja krila. Tebi će biti od podrške, od pomoći. Tebi koji tražiš zvanje iz dina na ispravan način. Dalje stoji u hadisu i doista sve na nebesima i na zemlji traži oprosta za učenog, pa čak i riba u vodi. A? Što se kaže u Doista sve na nebesima. I sve na zemlji, sva stvorenja na nebesima i sva stvorenja na zemlji traže oprosta za učenog čak i riba u vodi. Koliko je stvorenja na nebesima, na zemlji, ljudi drugog svijeta, mimo ljudskog svijeta, na kopu, na moru. Traži oprosta za onoga koji traži znanje. Zatim posebna rečenica koja slikovito ukazuje na vrijednost znanja kaže: "Wa inna fadla al abidi ka fadli ka I doista je vrijednost učenog nad abidom, pobožnjakom, poput vrijednosti mjeseca, u drugom citatu rivajetu stoji u noći bedra, dakle u polovini mjeseca nad ostalim zvijezdama. Šta je rečeno u hadisu? I doista je vrijednost učenog nad abidom pobožnjaku. Nije rečeno i doista je vrijednost učenog nad bilo kojim drugim čovjekom, već je rečeno nad abidom. Ne kaže se za svakog čovjeka da je abid, da je pobožan, već se kaže za onoga koji mnogo klanja, onoga koji mnogo posti, možda da udao post, onaj koji je u ibadetu. Ne kaže se za svakog čovjeka da je abid, da je pobožan, što bi naši rekli onaj koji se ne tiže iz stop klanja, stalno posti. I to opet vrijednost učenog sprem takvog abida, pobožnog, takvog čovjeka. Kamu sreće da smo takvi? Da toliko klanjamo, da toliko postimo. Je poput vrijednosti mjeseca u noći bedra nad ostalim zvijezdama. Sedamnaestaj, jel, večeras. Prije dvije noće, a ovo nije toliko, jeli umanjio se mjesec, kao što je poznato jeli, na početku mjeseca mlađaka, bival jeli, kao Srb, linija onda se upotpunjava, upotpunjava, upotpunjava do sredine mjeseca i onda se ponovo smanje. Dakle, prije noć ili dvije bio je pun mjesec pa izađite u toj noć u sredini mjeseca i pogledajte u mjesec i pogledajte bilo koji drugo dvijezda pogledajte koliki je mjesec Nema. potrebe je da se s nekim guraš da vidiš mjesec vidiš ga jasno. Dok moraš dobro da se natkučiš da vidiš tamo nekoje zvijesto. E toliko je vrijednost učenog nad pobožnim čovjekom. Dalje stoji u hadisu također što ukazuje na posebnu vrijednost znanja i onih koji ga traže i onih koji ga nose. I doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Zar ima veće počasti za tebe od te? da budeš nasljednik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada drugi traže nečije drugo nasljedstvo i kada se drugi guraju, takmiče, natječu da postignu nešto drugo, ti se guraš, takmičiš, natječeš sa svojim braćom da dođeš do imetka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na naslijediš ono što je on ostavio iza sebe. Pa jedni se okupljaju Laščnicama, restoranima kafićama, kafićima drugi se okupljaju oko menjita kamo sreće da su se okupljali oko živo, prije nego li umro pa da su ga podučili vjerit ti budi dakle od onih koji se okupljaju oko znanja, šerijetskog znanja kako bi bio nasljednik vjerovjesnika i dalje stoju hadisu a doista vjerovjesnici nisu ostavljali za sebe dinare i dirheme ve su ostavljali znanje, pa onaj koji uzme to znanje uzeo je ogromno dobro ili najveće dobro. Pa dakle pogledaj tu ovo hadisu koliko i koliko jeli blagodati šerijatskog znanja. Put do dženeta Siguran put do dženeta. Imaš podršku od meleka. Za tebe traži sve oprosta. A mi smo ljudi, ljudi koji griješimo. Činimo loša djela, činimo grijeh, u potrebi smo za oprostom a tako Allahu pokorno stvorenja nikada mu nisu nepokorność skazala, traže oprosta za tebe očekivati se očekivati je da se da njihova dova bude primljena zatim je ali pogledaj ovu vrijednost tebe koji traži znanja čućete dakle nešto je odgovora naših ispravnih prethodnika kada govore koliko je vrijedno tražiti znanje vrijedni si dakle od pobožnog čovjeka koji živi i živi I klanja i posti ti dakle koji traži znanje vrednih si od njega. I ostale blagodati koje spomenite u hadisu. Kod Bukhari, kod muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Men Kome Allah želi dobro, poduči ga, vjeri. Kome Allah želi dobro, poduči ga, vjeri. Šeikul Islam ibn Taymih, rahimahullahu ta'ala, kako je zabilježeno u njegovim fatvama, kaže iz ovoga se hadisa razumije da onaj kome se ne želi dobro, taj se ne podučava vjeri. Onaj koji ne želi sebi dobro, taj se ne podučava vjeri. I onaj kome se ne želi dobro sutra na hiretu, ne omogućava mu se da se poduči vjeri. A nemojmo, dakle, činim se da sam to prošli puta spomenuo, da svatimo to što ne tražimo znanje ili što ne činimo određeni i badite dobra djela, da se pravdamo i kažemo pa Allah je tako odredio Allah nam nije dao i slično Pravdamo se Allahom odredbom Dakle nije u redu da se vijedni Pravdam Allahom odredbom Zato su učenjaci poznatovni je Da ne treba plaho govorići o Allahom odredbi Jer mnogi to ne svaćaju Zato su učenjaci rekli da bi nam skratili Govor u tome rekli su Prelijepo pravilo Radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno Radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno Da si pritegnuo i krenuo da radiš ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio, vidio bi možeš li ili ne možeš. Jeli ti Allah odredio da to ne uradiš ili ti je odredio da uradiš. Radi ono što ti je naredjeno, što ti je Allah propisao danas, u ovom danu, ti kao muslima što treba da radiš. Radi, pa ćeš vidjeti što ti je odredjeno. Dakle, ovaj hadis prelijepo govori o vrijednosti znanja. Zatim nešto odgovore naših prethodnika. I to ne bilo kakvih prethodnika, prije svega ashaba, zatim velikih imama. Ashabi, zašto ashabi? Zato dakle što su oni svjedočili objave, što su oni svjedočili izricanju hadisa. Pa ono što oni kažu ili urade nisu tek tako, izrekli i radili. Dakle zasigurno nešto slično su čuli od poslanika, ali ih salatu salam, ili ga videli ili ili i videćemo dakle da sve ove njihove riječi vraćaju se na hadis Abu Derda radi teala. Abdullah ibn Umar. Poznato je Abdullah ibn Umar. Koliko je dosljedno slijedio sunnet poslanika sallallahu alayhi wa Toliko da su pojedini islamski učenjanci ukoliko ne pronađu hadis riječi dijela poslanika alihi salatu po nekom pitanju gledaju ono što se prenosi od Abdullaha ibn Omer ako pa je Abdullaha ibn Amr nešto rekao ili radio, uzimaju to skoro kao sumnet i poznato vam je koliko je dosljedno slijedio poslanika alihi salatu sam i ovi koje je rekao nije rekao tek tako, a šta je rekao kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhumana Majlisu fiqhhi khairun min ibadati sittina al-sanah. Jedan skup na kojem se изуčava vjera bolje od ibadeta 60 godina. Samo jedan skup na kojem se izučava proučava vjera bolje od ibadeta 60 godina. Ej, da čovjek živi 60 godina i da ga provede u pokornosti abit, da bude da klanja i posti nakon obaveznog dobrovoljni namaz dobrovoljni post, da u tome ustrajava bimana kelime u pravom smislu da bude abit pobožnjak, kaže samo jedan skup koji uzme sahat, sahat i po najveše da sjedimo nismo mi od onih koji znaju sjedu duže sahat, sahat po to je bolje kaže Abdullah ibn Umar u 60 godina ibadeta kaže Abu Zer je Buhure radi Allahu anhu kažu babun min da se podučimo jednom poglavljem iz znanja dakle govorimo vjerskom zanmiljenom potrebe da naglašava Da se podučimo jednom poglavlju znanja. Draže nam je nego da klanjamo hiljadu rekata. Da se podučimo jednom poglavlju da naučiš propisa abdesta, temoma. Za onoj sahat možeš to uhavizati. Naučite. Podučiš se nekom akajtskom pitanju, nekom pogledu. Slično kažu draže nam je nego da klanjamo hiljadu rekata. A poznato nam je da i ashaabe u ibaditima nije mogao nikom pratiti kaže imam Sufjane Theuri imam Šafja rahmetullahi aleyhim kažu lej se ba'de al-fara'idi afdalu min talebe l-ilme nakon obaveznog ibadita ili nakon obaveznih ibadita nema ništa bolje i vrednije odraženja zdanja Nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije, bolje od traženja znanja. Zato nemoj nikad da se dvomiš, imaš, hajde, da kažem, imaš slobodnog vremena, pa hoću li klanjati, hoću li, ne znam, ova ili ona ibade činiti, ili hoću li podučiti se nekom pitanju. Ostaću kod kuće klanjati, neću doći na ovu, ovdje, na ovo mjesto ili neko drugo mjesto gdje se govori o vjeru. Bolje mi je da klanjam, jeli slično kao sreći, Počesto mi sa ženom, mnogo preko noge, ispijamo kahvu, ogovaramo druge, gibetimo, u tome nam prođe vrijeme. A da smo došli na ovakav skup i učili, izučavali vjeru, to je bolje od 60 godina ibadeta, to je bolje od hiljadu rekata, to je bolje nakon obaveznih ibadeta od bilo kojih drugog ibadeta. Također je rekao ima Mahmed, Rahimahullahu Teala, kada je upitano znanju, rekao je al-ilm la ya'diluhu shay'un ida sahhat niyyah znanju ništa nije ravno misle se o dobrovoljnih, svako kako je ali nakon obaveznih ibadeta znanju ništa nije ravno koliko bude iskranit kod onoga ko traži znanje znanju ništa nije ravno u dobrovoljih ibadeta pa dakle pogledaj u ovaj kuranske ajete hadise izreke A njih je još mnogo, mnogo. Koji tako slikovito govore o vrijednosti znanja i vrijednosti njegovih nosioca, onih koji traže to znanje. Zato nemoj da posustaješ na ovom putu traženja znanja. Vraćaj se, dakle, na ove šariatske tekstove da ti budu podstrek. Nakon Allaha subhanahu wa ta ta'la posticaj da dolaziš na ovakve skupove. Na ova ili neka druga mjesta. Nemoj da te odvrate postupci drugih ljudi, koji možda kada prođeš pored njih, nosiš svesku i nosiš knjigu, podsmehivaju ti se. I ostalo, ti nastoj da budeš nasljednik muhameda sallallahu alihi wa sallamu. Danas, nemoj da te čudi kakvi su ljudi. Kako je davno rečeno, Imam Šafija, Rahimahullah, je rekao, nema selameta od ljudi na Dunjaluku. Na Dunjaluku nema selameta od ljudi. Nećeš biti miran od njihovog prozivanja, ogovaranja, spominjanja, ali kaže ti upoznaj ono što je dobro i sledi to dobro. Kako je rekao Hasan al-Basri, Rahimahullahu ta'ala, nakon njega. La An anil halik kejfe halak, is'al anil nađi kejfe neđa, fesluk sebi ili neđa. Nemoj da pita za onoga koji je propao, zašto je propao i kako je propao. Pogotovo dakle u vremenima iskušenja. već pitaj za onoga koji se spasio kako se je održao, kako se je spasio, pa kreni putem spasa. Zato, dakle, nemoj da gledaš u druge ljude. Upoznaj se s ovim i drugim vrijednostima znanja iz vjere edine islama i kreni da što to znanje. Dakle, zasigurno, ova osobina, ako ne bude kod nas, ne budemo vrednovali znanje, nećemo doći do znanja. To znanja nećemo doći. Nećemo postići znanje. Ili to znanje neće biti, ako i postignemo, neće biti veričetno. Onaj koji vrednuje znanje koji poznaju ove vrijednosti, ubijeđeni u njih, kako da čovjek ne bude ubijeđen? Kad su to Allahove djelvala riječ, kada su to riječi poslanika Muhammeda sallallahu alihi sallama, to je opet objava od Allah, ni on govorio po svojim herojima, prohtijama i strastima. Zatim govor prvih generacija, najboljih, kako je rekao poslanik alihi sallatu, to sam najbolja generacija u kojoj sam, jeste ona generacija u kojoj sam ja poslan, zatim ona nakon njih, zatim ona nakon njih. Dakle to su Jel i veliki imami u, toj, u tim generacijama su živjeli, dakle, tabita vini, tabita vini. Dakle, upoznaj se svojim ovim vrijednostima, nekad i one budu postreki, nastoj, dakle, da stalno sebe ponavljaš ove šerijetske tekstove, kako bi, dakle, vrednovalo znanje i to ti, Bog da bilo, postica i u traženju znanja. Zatim, druga osobina. Jednako bitna kao i ova. Iskrenost u traženju znanja. Iskrenost i hlas u traženju znanja. Iskrenost općenito u svimi ibadetima najbitnija je osobina. Čovjek bez iskrenosti samo će se umarati u tim dijelima koja čini. Poznati su vam kuranski ajti koji govore o iskrenosti, hadisi, govori islamskih učenjaka. Što so, kaže Ibnul Džavzi? Rahimehullahu te'ala kaže da je primjer iskrenosti u Ibadetu poput arefata u hađskim obredima. Ima li hađa bez arefata? Nema. Sve ostale ruknove hađa možeš da nadoknadiš, ali ne budeš li devetog dana zul hijjata, i noć, makar noć nakon tog dana ne budeš li jedan trenutak na arefatu, ti nemaš hađa. Saj, tavav, možeš da nadoknadiš. Uradiš prije ili poslije. Zavisno od tvoga stanja. Ali arefat se ne može nadoknaditi. I ovo ovaj je jedini dan, ha? Kada noć dolazi nakon njega. Je li tako? Svi ostali dani, noć ide prije dana. Noć se računa prije dana. Ili kada se kaže, ne znam, danas sjede. 17. Zulkade, dakle, od Akšama nastupa. Jedino kod devetog Zulhidžeta, dan pa noć. Noć, dakle, pripaja se devetom danu. Noć koja sledi pripaja se devetom Zulhidžetu. Kaže Ibn al-Qa'im ta'ala, primjer onoga koji čini dobra dijela, ali nije iskren u njima je poput primjera onoga koji dovari u svoj prkljak kamenje i prenosi ga s jednog mjesta na drugo, umara se ništa se neukorišta. Pogledajte koliko je šarijetsko znanje vrijedno. Nema veće blagodati od te za muslimana, nakon upute, nakon islama, nema veće blagodati od šarijetskog znanja. Ali da čovjek ne bude iskren u njemu, Samo će se umoriti. Naprotiv kamo sreće da samo čovjek se umori, da neće sutra biti kažnja za to. Jer najveća blagodat je omogućena ti. I datati ti nisi bio iskren u njoj. Čućemo hadis koji govori o kazni onih koji ne budu tražili znanje radi Allaha. I dakle, iskrenost općenito nije lahko ostvariti, a narošto kod traženja znanja. Poznato vam je što su naši prethodnici govorili. Imam Sufijan teoriji kaže... Nakon što je bio upitan šta je najteže duži postići, rekao je iskrenost. Nema ništa teže. Zašto? Zato što ništa nema za nju. Sve za Allaha. Nema ništa za nju. Nema malo, ma ni malo. Sve za Allaha. Nema ništa da tražiš kod nekoga drugog. Da tražiš da neki svoj ćev, prohtjev, postigneš. Ne? Sve je za Allaha. I čuli šta je rekao Imam Ahmed, znanju ništa nije ravno koliko nije da bude ispravljeno. Eh, šta je to iskrenost u traženju znanja? Kada dođeš ovdje da malo sa sobom, ha? Gospoda, sam došao i sjedim samo radi tebe. Pišem, slušam, samo radi tebe. Je li to iskrenost u znanju? Ili ima nešto drugo? Što znači biti iskrenom u traženju znanja? Dalje ovim riječima Imam Ahmed je pojasnio, kada je bio upitan, kada je rekao o znanju ništa nije ravno, ukoliko bude ispravan, iskrenit. Pa je bio upitan, a šta je to iskrenit, je to traženjem znanja? Ha? Rekao je da traženjem znanja, radi Allaha vašu otklanjanje neznanja od sebe, a zatim od drugih. Da otkloniš, podigneš džehru od sebe, neznanje zatim od drugih pa onda sve što ti pomaže u traženju znanja ulazi u tvoju iskrenost. E zbog toga nemamo znanja. E zbog toga nemamo znanja, što ne znamo kako biti iskren u traženju znanja. I zbog toga neću se ni malo libiti i reći zato što nismo iskreni u traženju znanja. Zato nemamo znanja. Zato što dođemo na ders, govornik govori kogod daje, a mi razgledamo, gledamo po telefonima, čitamo nešto tamo drugo, I sam sa miskrom tražeznje, ako se iskren, ne znanje, traže se znanje tako. Tako se znanje iskreno ne traži. Sve dakle, i čućemo, ako Bog da, kasnije ćemo govoriti, idemo na druge staze. Ako je kasno, nije prekasno. O ovome se trebalo davno govoriti. Al kažem, ako je kasno, nije prekasno, jedanput treba da se eli podvuče linija. I videćemo dokle šta sve, kako onaj koji sjedi, koji dolazi da traži znanje kako treba da se ponaša, da bi bio iskreno traženo znanje zašto treba govoriti upravo zbogovoga treba govoriti odmah na početu o iskrenosti u traženju znanja, upravo zbog ovoga. što je znanja najveća blagodat i što mnogi od nas nisu iskreni u traženju znanja, posustan u traženju znanja ne razumijevaju uopšte šta je iskrenost u traženju znanja ne razumijevaju na ovakav način, već misle kad krene od kuće idem radi Allaha, šedim radi Allaha i to je Također, teško je očekivati da čovjek klanja radi nekoga drugog, je li tako? Da čovjek osnovi dođe i klanja. Znam se ko dolazi radi nekoga drugog. Monafici, licimiri dolaze radi nekoga drugog, to je posebna skupina. Ali vjednik da dođe i da klanja radi nekoga drugog, to je nevogoće. Možda s vremena na vrijeme čovjek uljepša namaz radi nekoga drugog, pogotovo ako ima muči na glas, ljudi za njega, džemat velik hoće malo... Mekan svoj da poboljša, a možda uđepša. Dakle, ali da u osnovi klanja radi nekoga drugog, ne. Da posti radi nekoga drugog, ne, nemoguće. Ali ima ih koji traže znanje radi nekoga drugog. Ili, dakle, da nisu iskreni u svome traženju znanja. Ima ih. Zbog toga, upravo zbog ove iskrenosti, zbog ove uzbiljnosti, islamski učenjaci su na početku svojih sijela, svojih obraćanja ili na početku svojih knjiga ili naprotiv čak na početku svakog poglavlja u knjigama spomjenjali hadis inna al-a'malu doista sva djela se vrednuju prema nijetu i svakom čovjeku pripada samo ono što je na nijetu, odnosno svaki čovjek će kod Allaha dobiti samo ono što je na nijetu radi Allaha, što čini radi Allaha. A čuli ste, dakle, kako tražiti znanje radi Allahom. Također, učenjaci su upravo zbog ove činjenice i ove potrebe iskrenosti u traženju znanja spominjali prije svega na početku Allahov poslanika alihi salam sam izrekao i te hadise, zatim učenjaci nam prenosili o opasnosti, dakle, traženja znanja radi nečega drugog. I kažem, teško je očekivati da neko klanja posti ili slično, čini druge i badete, ali počesto ljudi traže znanje radi nekoga drugoga. Ne bi poslanik Alihi Salatu upozoravao na nešto što se nikada neće desiti. Bili? Da bi upozorio? Pazite se toga i toga, to se nikada neće desiti. Ne bi. Ali je upozoravao zašto? Zato što se to dešava. I što će se desiti. Pa je rekao u hadisu Ko bude tražio znanje s kojim se želi samo Allahov zadovoljstvo ili ko bude tražio znanje kojim se mora namjeravati samo Allahov lica Allahov zadovoljstvo ali on tim znanjem bude namjeravao postignuti neki od dunjalučkih ciljeva takav neće osjetiti miris dženneta ko bude tražio znanje S kojim se mora namjeravati samo Allah'o lice, Allah'o zadovoljstvo. Čuli ste što kaže Imam Ahmed kako se namjerava? Ali ga on bude tražio samo za garadan min agradi dunja, da bi postigao neki od dunjanočkih ciljeva. Takav neće osjetiti miris černeta. Zašto se kaže miris černeta? Može li neko povezati? Zato što onaj koji ne bude tražio radi Allahovog lica, Allahovog zadovoljstva, znanja, neće ni postignuti znanja. A znanje kako kažu, dunja, džennet na dunjaluku. Poznato je da je rekao šehiho l-Islam ibn Taimije, rahimehullahu teala ta doista, kao što na ahiretu postoji džennet i na dunjaluku postoji džennet. Ko ne uđe u džennet na dunjaluku, taj neće uđi ni u džennet na ahiretu. Pa kada je bio upitan, a koji je to gdje da ga nađemo, da otvorimo, da uđemo. A? Pa je rekao, spoznaja Allaha. Upoznavanja Allaha, Allahovog dina, Allahove vjere, Allahove imena, svojstava, iskazivanje prave, iskrene ljubavi prema Allohu. Ništa od ovoga se ne može postići bez znanja. Zato kažu onaj koji ne bude tražio znanja, u komentaru ovog ahdisa stoji, onaj koji ne bude tražio znanja radi Allaha, iskreno neće postići znanje pa zbog toga dakle neće osjetiti njih miris dženeta. Poznatom u drugim hadisma se spomnio, doista se miris dženeta prostire na toliko i toliko udalje. Pa je rekao u drugom hadisu, poslanik Alihi Sanota 8. Nemojte tražiti znanje kako biste se nadmetali s učenim ljudima. Koji više pročitao, koji je pamti Kur'ana, koji je pamti hadisa, ko bolje odgovara i slično. Ja, kakav ti, nemaš ti pojma, isti ništa pročitao. Ima danas učenih koji se na takav način raspravljaju, diskutuju i završavaju diskusiju s takvim riječima. Nemojte tražiti znanje kako biste se nadmetali s učenim ljudima. Ili da biste, kako biste omalovažavali neuke. Isti sa mnom ovce čuvao pježi od mene i slično. Ili kako biste privukli, u jednom citatu stoji, kako biste privukli u džuhen nas, poglede ljudi prema sebi, kako biste ljudi okritali prema tebi. U drugom citatu stoji, kako biste zadobili počasno mjesto na skupu. Zbog toga traži znanje da te ljudi slijede, da te ljudi slušaju, da budeš na položaju kod ljudi. Kaže poslanik Arihisa, nemojte tražiti. A, Ima ljudi koji traže zbog toga. Kako je rekao Ebu Hafs, a nisaburi Ebu Osman, kada sjedniš pred ljude, nemoj da te obmane njihova brojnost. Kada sjedniš, da vaziš pred ljude, nemoj da te obmane njihova brojnost, oni poznaju samo tvoju spoljašnost. Allah zna tvoju unutrašnjost. Nemoj da ti bude želja da što više ljudi imaš oko sebe, sledbenika I danas je postalo pravilo dobar daja, dobar govori onaj koji ima za sebe džemat, onaj koji sebe, ima za sebe sljedenike. Koje je postoji to pravilo? A taj Ibnemir Bah pozna od svom učenja koji 30 godina boravio u Mekanskom haramu. Nije izašao 30 godina iz harama. Otraženja znanja i podučavanja znanja. Na njegovoj halki je bilo četverica ljudi. Dodje peti, on prestaje sa svojom halkom. Bježi. Četverica nije predalkivao da ima mase. Pa kaže poslanik Alihi Salatu sam nemojte tražiti znanje kako biste se nadmetali s učenim ljudima, kako biste omalovažavali, raspravjali nakon toga omalovažavali neuke ljudi ili kako biste privukli lica drugih ljudi prema sebi. Femen fa'la zalik, a bude tražio, zbog toga ko bude radio i bude tražio znanje zbog toga fenaru nar. Neka zna da očekava. Vatra, vatra Neka zna da ga čeka vatra Dokazao ovo također Hadis, svima namo dobro poslati Hadis kod Ebu, Ebu Hureira Radiallahu talan ga prenosi Ima muslim bilježi <kuh> I zbog ovog hadisa Ebu Hureira radiallahu talan Prije negoli ga je Tri puta padao u nesvijest Prije negoli je citirao hadis Tri puta padao u nesvijest Zbog sadržine hadisa Zbog poruke hadisa Kada je došao četvrti puta sebi, onda je spomenuo hadis, koji je čuo na tom mjestu na kojem je sjedio, kada ga je upitao tabin po imenu Šufej al-Asbehi, kada ga je upitao na tom mjestu, rekao je, iscitirat ti hadis kojeg sam čuo na ovom mjestu, izravno od poslanika salat sam direktno sam čuo od njega. Mimo nas dvajce nije bilo trećeg čovjeka. Pa je spomenuo tri kategorije s kojima će se rasplamsati džahnem koji će biti prvi bačeni u džahnu. Pa je spomenuo onoga koji je poginuo na Allahov put u borbi. Ali se nije borio radi Allaha, već se borio da se za njega kaže kako je junak. I rečeno je na Dunjalku da je bio junak. Dobio orden, borio se zbog toga. Drugi ili druga kategorija, onoj koji je dijelio i ne tak, ne radi Allaha, Pomaka si romašno i potrebnoj muslimanem, ne radi Allaha, bez da se kaže kako je darežljiv, pa je rečeno. I treći koji je tražio znanje i dijelio znanje, podučavao o druge tom znanju, ne radi Allaha, bez da se kaže kako je učeno s njim će se podpaliti i razjariti džehennem. Džehennem danas postoji, džehennem danas gori sam sebe izjeda, međutim prvi ljudi koji će biti i rasplamsati se džehennem s njima, bit će ove tri kategorije. Dakle, jedna od njih, onaj koji bude tražio znanje, ne radi Allah, već zaradi nekog drugog. Pa zbog toga dobro se čuvaj. Ne traži, kada dolaziš na ovakve skupove, ali negdje drugo, gdje učiš znanje, ne traži da bi dobio nešto od ljudi s tim znanjem. Oni koji Stiču znanje i kasnije dijele znanje, šire znanja, neka se dobro čuvaju, dakle, onoga što ljudi imaju u svojim rukama. Da sa ovom najvećom blagodati priželjku i ono što ljudi imaju u svojim rukama, to je od prolaznog, to je kod Allaha Čella o Ala kod Allaha Dunjanu, kako je došlo u hadisu, nije vrijedan nikoliko krilce komarca. Ako kaže bin al qaym rahimahullahu ta'la u svoye i nini Lau saavati dunya janaha bi'udati Lam yasqi minha rabbuha tel kufrani Lakinnaha wallahi ahqar wa indaha Indahu min zil janahi lqasir al-tairani Da dunya lu kod Allah ha vrijeti Koliko je krilce komarca nebi dozvolio Nebi je se napije sniga ode Da kod Allah ha vrijeti kaže ni je vrijeti krilce komarca. I ti da s ovom najvećom vlagodati tražiš ono što se nalazi u rukama ljudi, ađa smiješno. I čudno. Sjećate se kada je Suleman, Evo Sulemane Darani rekao jedne prilike kad su poskočile cijene na pijaci. Pa ljudi morali povećao se dakle što mi kažemo potrošačka korpa. Ne može se živjeti. To se on naspio, kada ljudi šta vam je, onaj koji nas je hranio kada su bila cijene niske, hrani nas i dalje kada cijene poskoče. A mojte se skirati, onaj koji nas je prije hranio, hraniće nas i uvijek. To ta do sudnjega dana. Allah jelavala. Kad suga pitali šta imaš od unjalka, pa je spomenuo, kaj ti si miskin, ti nemaš niske. Kao se, ja miskin, a ja rob, Allah, je sve na nebesi ima i na zemlji. Da ja budem miskin, da nemam ništa. Kad sam ja rob, onoga u čime sve, onda je kome hoće. Hm. Zato dakle ne traži. Ne traži ono što ljudi imaju u svojim rukama sa znanjem. Nemoj također da se uzdigneš, uzoholiš sa svojim znanjem. Jeste pratili za ovaj hadizadnji? Nemojte tražiti znanje da biste se nadmetali sučeni. Da biste omalovažavali neuke i da biste privukli poglede ljudi ka sebi. To je redosled. Na takav način se ponašaju pojedini učeni. Prvo nadmeću se sa učenima, pa obznane njihov džehl. Jel tako? Jedan od njih sluša imena daja, taj, taj, i on pojma, truba, ovaka, klasifikuje redom. Kad je povaljao naše učenje, misliš da neće nas povaljati. Misliš da će imati lijepo mišljenje o tebi? Ti njega slušaš kako govori o svojim učenima, dajama, ovakvi su, onakvi su. Misliš da tebe cijeni, tebe će i prije. Zašto sve to čini? Ono treće što je spomenuto Hadisu. Da bi privukao poslije poglede ljudi ka sebi. Da bi on taj jedan jedini koji se sluša. I sad kažu, pouku se samo u sebi liči se od svojih bolesti. Mora, kako kažu islamski učenjaci, Čuvaj se dobro mesa učenih ljudi. Koga samo namiriše razbolisa, a koga pojede, otruje se. Čuvaj se dobro mesa učenih ljudi. Ko samo namiriše malo, poželi da priča o njima razbolisa. Oboli bolestju imana. Ako počne da ih jede, ogovara, traži njima mahane, ima dakle... Učeni ljudi odgovaraju učenim ljudima. Ne dakle mi neuki da odgovaramo učenim ljudima. A, ne uzimam ja sve setve od bimbaza. Koji si ti da ti znaš gdje je bimbaz pogrišio i gdje je potrefiio? Ti ne znaš harapski jezik uopšte. Poznat to mi je, što su rekli prethodnici, nedoliko je, govorili smo o tome, nedoliko je da izdaje setve, da govori, izdaje propise o vjeri, osim trojici. Ne čine je to osim trojica, Pa je rekao ovo, na prvo mjesto onaj koji poznaje derogirane i derogiraju žajete. Ne, ne znaju da čitaju Kur'an, oni govore o uvjer, izdaju propise, izdaju fečno, ovako, onako. Zatim kaže vladar onaj koji nema trenutno, momentalno u sebe savjetnika da ga pita, traži se od njega, pritišće se da izda, izda. I kaže treći, ko je treći? Ne čitate, ne na budela, pa kaže... Mohamed ibn Sirin, kaže, Vala, nisam onaj koji poznaje derogiran, derogiran će, ajte, niti sam vladar ne bi volio ni da budem treći. Ne bi, ne bi volio da budem opterećena budala, sam sebe opterećim, da govorim ono što ne zna, danas imamo opterećenih budala na autoputu kog hoćeš, koji se opterećuju. I govore o vjeri, znaju da ne, ne znaju. Znaju da ne znaju, o tome smo govorili prošle puta. Zato dakle, čuvaj se, nemoj da se oholiš svojim znanjem. Kad god čovjek bilo što nauči iz zvjere, to što nauči. Jeste pratili kuranske ajte. U većini onih kuranske ajta koje smo spomenuli na početku kaže se oni kojima je dato znanje. I reci gospodaru povećaj mi znanje. Dakle, znanje daje Allah. Bola, ne možeš ti to postignati svojom svojim inteligencijom, svojim razumom. Allah to daje. I ti da se uzdiziš s nečim što je Allahov i da se umisliš s nečim što je od Allaha, da je nevala blagodat, dobro se čuvaj. Kad god stekneš bilo što od znanja, Allah ti dadne da se podučiš, trebaš da budeš skromni i ponizni. Skromni i ponizni, a ne dakle da se uzdišiš, da se, se oholiš. Da bi bio iskren u traženju znanja. Ha. Kratko, nekoliko savjeta. Šta će mi pomoći u mojoj iskrenosti u traženju znanja? Prije svega da budem svjestan da je znanje poseban i badet. Ha. Pod jedan. Da budemo svjestni da je znanje poseban i badet. Kako? Šta će mi pomoći da budem iskren u traženju znanja? Da sam svjestan i ubijedjen da je znanje poseban ibadet. Čuli smo. A u svakom ibadetu mi moramo biti iskreni prema Allah. Znanje kao poseban ibadet traži kod nas posebnu iskrenost i čuli smo što kažu islamski učenjaci šta je iskrenost u traženju znanja. Zatim dobro se čuvaj, stalno sebi pred oči stavi hadis Ebu Hureyre radijallahu talan o onima kojima će se potpaviti džehennemska vatra. šta znači biti neiskren u traženju znanja? Zatim šta će ti pomoći da budeš iskren u znanju? traženju znanja? Da se maksimalno potrudiš oko traženja znanja. To znači da pišeš da... Da razumijevaš, da shvatkiš, ako si nešto preskočio, nisi zapisao da pitaš, ako nisi, nisi razumijeo ono što si zapisao kako treba da pitaš, da ponavljaš, obnavljaš. To će ti pomoći u tvojoj Naprotiv, to je sastavni dio tvoje iskrenosti. Dakle, da se maksimalno potrujiš. Zašto? Zato što je rečeno iskrenost u traženju, je da otploniš od sebe neznanja. Šta misliš? Doći nogu preko noge i tako otploniš od sebe neznanja. Doći na halku, na skup prekrstiti ruke, noge i slušati znanje, nismo mi više šafiju ljudi. Šafija je, jedan put pogleda, čuje i zapamti sve. Nema toga. Mi je dobro da znamo kako se zovemo, kakva nam je situacija na polju, šta vidimo. Zato, dakle, od iskrenosti u traženju znanja je da se maksimalno potrudimo u bilježenju, zapisivanju, pamćenju, razumijevanju. Zatim, četvrto, šta će mi pomoći u, tra... u iskrenosti, u traženju znanja, da radim po tome. To je to, da od sebe neznanje? Šta ti vrijedi, iskupljaš, dolaziš, čak i pišeš, i razumijevaš, i pitaš, i zapamtiš, pa ne radiš po tome, nisi otklonu od sebe neznanje, je li dalje pri tebi stoji? Nisi otklonu od sebe neznanje. I peto, je li da otklanjaš neznanje od drugih? Odnosno da to znanje ne nosi još drugima. Nastavit ćemo ako bo ovdje sljedeći puta. O osobini, spomenuti osobinu koja ništa manje nije vrednija od ojih. Ovidi dvije. I čovjek ukoliko ne bude imao te osobine, ko će se neće postići znanje, sigurno. Potoma ćemo kako god da govoriti narodni puta. Subhanallahu ve alhamdulillahi la